Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre é comunitária da Terra de Trasancos, que emite Dende Ferrol. Opa! Benvidos e benvidas todas aos informativos semanais da Radio Filispín. A Radio Libre é comunitária da Terra de Trasancos, que emite nos estudios de Ferrol na no 93.9 da FM. Estes informativos só são possíveis graças à colaboração das pessoas e coletivos da comarca. Lembramos que este é um espaço aberto a toda a gente. Podas participar em minha tua notícia, reclamação ou ideia, por escrito ou gravado em áudio, à direção do correio eletrônico informativosfilispin.com Repito, informativosfilispin.com Arrancamos com o sumário do boletim desta semana. Edo, com o da Rádio Raposeira, envia-nos um áudio intitulado Crê o ladrão que todos são da sua condição. A fanzina Gupi-Diuri envia-nos um áudio com as atividades deste fim de semana. Eva Guerreiro informa-nos das atividades deste fim de semana no Centro Social Artário. Notícias dialogadas com Lupe e Inácio. O tema desta semana é a situação da celulosa Altri uma verdadeira bomba contra o meio ambiente no coração da Galiza. Inácio Caranza envia-nos um áudio com intervenção de Maribel e Ana Lucecu da plataforma BDS é da rede em solidariedade com o povo palestino. Inácio Caranza envia-nos outro áudio com intervenção do encontro galego contra a OTAN. Vicente Irizarri envia-nos um áudio promovendo o programa mais recente do Valador da Friisping. Neste programa faz-se uma análise e um debate sobre o estado da Ria de Ferrol. O nosso correio chegou um chamamento à concentração pelo Serviço de Ajuda no Fogar. A concentração está marcada para a quinta-feira, 27 de março, às 12 horas diante do Conselho de Narão. Este correio foi enviado pelo coletivo de professor subiladas e pensionistas da SIGA. Da CIGA, chega-nos também informação sobre a jornada de debate sobre o Fundo de Compensação para as vítimas do amianto. Esta será a sexta-feira, 21 de março, entre as 11 e as 14, no Centro Cultural Carvalho Calero. Cree, o ladrão, que todas são da sua condição. Desde a bem de tempo, os meios publicitários de Altrina Galiza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 que declarou sentirse amenazada por 14 das súas vicinhas das berras de Meride, as que, noito do marzo, exibiran unha faixa coa mensaxe: Ánseles, vicinha, putamente es familia, non descansaremos. A propia conselleira publicou na súa caixa en redes sociais. Hai viñas vermellas que non se poden cruzar nunca, coas familias non se soga. E o instante asunta de Bopé Deu orquestrado na campaña publicitaria Para falar da escracha conselleira E detranca a denuncia E cualquier persoa con cerebro Daría por vos as explicacións que se viron na briga de dar as manifestantes Sobre a lenda de Idafaisa Non houbo intimidación Foi unha reivindicación biciñal E non houbo escracha conselleira Ela vive lá mas nos estábamos de costas y a más de 200 metros de su vivienda. Ángeles Vázquez es Virginia Melide. Levamos meses denunciando que a macrocelulosa de Altri estará a 5 kilómetros en línea recta del centro de Melide y a 10 kilómetros do de Palas. Sente experta, cientistas de personal médico nos vengan alertando de los danos na la salud que sería para la vicinanza contaminación de la chimenea de Altri. Por eso levamos tiempo diciendo que no queremos Altri, porque no queremos que se dane a nuestras familias, a nuestras crianzas.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 casi na directora xeral de Calidade Ambiental María José Echevarría Moreno o que sin sería bo que explicar en estes ladróns como é que esta directora xeral recién nomeada por Rueda e que vende asinar o permiso ambiental que da luz verde a Altri durma na mesma cama que o home Antonio Casal Lago director territorial da Pasteira en Cenagariza e o masino a cena entre sabas rindo ambos a cachón Edito esto remato como un pecei con un dito do refraneiro En Terra de Lobas, o veamos todas. E coa mesmo, aguardo vos ver neste vindeiro sábado 22, as 12 na Póva do Caramiñal, onde ouvearemos todas as lobas, tanto de mar como da terra, ben alto e forte. Non a mina de Touro Pino, al non. Informou para Filispín, como choconto da Radio Raposeira. Saúdos e saúde. O próximo sábado, día 22, na Galería Arte e Idea, ubicada na Rúa do Sol número 122, poderedes disfrutar dunha xornada plagada de actividades artísticas orientadas a todos os públicos. Gulpilluri Fancine é unha revista artística e independiente creada por Lola Pichel, de Xixón e Xavier Cano Carteret de Ferrol, en a que durante este ano participaron máis de 30 artistas de toda España. Agora celebro o primeiro aniversario e para ocasión organizan en Ferrol un día de talleres, concertos e coloquios. Pola mañán podere desdifrutar a partir das 11 dun taller gratuito para nenos e nenas onde poderán facer o seu propio fanzine. A continuación, na hora do Bermud, haberá dos concertos acústicos a cargo de Quant e todo o largo verano. Xa pola tarde, ás seis catro e media, realizaremos unha sesión de debuso con modelo espido que custará 6 euros por persoa. A continuación, un coloquio sobre arte con varios invitados de diferentes disciplinas. Por exemplo, Don Haas, Tatuador, Manuel Ribeiro, Escritor, Oscar Quant, Músico, Marian Rey, Teatro e Animación, Roman Corbato, Escultor e Carmen Pardo. Danza e fotografía, e que estará dirixido por Laura de Artidea e as súas compañeiras de batalla. Por último, e como broche final, a partir das 11 no Pag Manchita cosa teremos o fin de festa con Atómica DJ e música swing. Durante todo o día teremos tamén unha exposición de obras realizadas para a revista e un pequeno mercado con venta de fanzines de artistas galegos pertencentes á Asociación Cultural Autobán da Coruña. Será un incrible día para disfrutar da arte, informou Xavier Cano Carteret para Radio Filispin. Semana no Centro Social Artabria contamos con varias actividades. Na sexta feira 21 de marzo ás 10 da noite chega o Despot Asociación Cultural. Despotorre é o espectáculo protagonizado por Raquel Torres e Anelindane desde Euskalerria chega o Despot Torre a Ferrol. Podedes facer vos coa vos entrada no teléfono 614205672. Por seus euros se és socia ou por 8 euros para o público xeral. Para máis detalles dentro áudio. Opay, queridos, queridas y queridas radio oyentes de Radio Filispin aquí al otro lado de los micrófonos de los micrófonos, no, del teléfono, no, tampoco podemos mentiros esto es un audio de Whatsapp aquí, Anne Lindane, desde Bilbo Euskal Herria, una de las patas despatarradas de las Despotorre, la otra pata despatarrada es Raquel Torres, pero no está ahora mismo aquí conmigo, así que el audio os lo mando yo y este audio es para deciros que el 21 de marzo a las 22.00 las Despotorre estaré temos en el Centro Social Artabria con nuestra comedia transfeminista, antifascista, politizada, choni punk y vasco extremeña haciendo la revolución de la risa porque el despotorre es mucho más que un espectáculo de humor. El despotorre es un espacio para la resistencia. ¡Cómo me flipo! ¿Cómo me flipo No no somos para tanto. Realmente solo somos dos tordas contando chistes. Pero es fijo, es seguro que te vas a despotorrar con nosotras. Eh, no sé si vamos a hacer la revolución, pero vamos ahí con todos nuestros chistes transfeministas, bien politizados, bien de izquierdas, vamos a curar el aburrimiento, el machirulismo y el facherío a todo facha y machirulo que se nos ponga por delante y a todo aburrido que se nos ponga por delante también. En fin, eh, las despotorres se van de gira por Galiza y estamos deseando de verdad haceros reír a los reyes de la retranca, me cago en Dios. Así que nada, simplemente deciros que tenemos muchísimas ganas de estar por allí, que la entrada son ocho pavos, ocho pavardos dos billetes de 2 euros y tenéis que llamar a un número de teléfono, pero lo tenéis en el cartel no me hagáis ahora deciros el número de teléfono por favor, que me tenéis hasta la mismísima pochola, y nada que me he enterado que Phyllis Pym eh, viene de Full speed así que siendo yo de Bilbao pues como no voy a ser fan de esta Radio Libre, Full speed pues claro que sí, joder, yo todo lo que sea speed a tope A programación continua o sábado día 22. Da man de Claudio H. Mestis, Carlos Freire e Kim Fariña chega a música ao Centro Social. Nun concerto que dará comezo ás 22 horas. Desta volta, a billeteira inversa é a fórmula coa que podes deixar a túa aportación económica ao evento. Fecharemos a fin de semana no Concello de Narón, coa conmemoración do 107 aniversario da Revolta Popular de marzo de 1918. A xornada que acollera diversos altos na parroquia de Xedes dará comezo ás 11.30 no local social, onde terá lugar o coloquio Mirada Rebeldes para Tempos Convulsos, na que contaremos coas intervencións de Dani Cánovas, presidente da Asociación Cultural Barrañalameu e Monse Prado, vicepresidenta do Parlamento de Galiza. A unha y media desprazaremosnos á feira do 13 onde terá lugar a ofrenda floral a carón do monumento conmemorativo á revolta. Voltaremos ao local social ás 3 da tarde para pecharmos a xornada con xantar popular. Podes traer a túa comida, havendo un espazo habilitado Si outras por esta opción, ou podes reservar o xantar no número de teléfono 696475314 ou no correo electrónico revolta popular marzo 1918 arroba A data límite para anotarse é o xoves día da zanove O prezo do xantar é de 12 euros, adulta, 6 euros setes entre 6 e 10 anos e de balde se non pasas dos cinco Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola, que tal Ignacio? Ben Vas ir o sábado a manifestación contra altri? Vou Eu non podo Eu non podo ir, pero a verdade é xo de corazón que se enchan os autocarros Que, se van, que van sa desde a nosa cidade para a ría de Arousa porque paga pena paga pena mobilizarse. Ten por seguro que, que van estar cheos os autocarros, pero a grande mobilización vaie producir na, no que a contorna da ría de Arousa e que a lea a contorna do río Ulle, que é onde está máis mobilizada a xente e que lle afecta moito máis directamente. Inda que afecta a toda Galiza, porque xa sabemos que a implantación do eucalipto é algo que pretende esta, esta celulosa e necesita para a súa actividade, está claro. Estes días, ademais, aumentou a indignación contra este proxecto a raíz de que a Xunta de Galicia lle concedera a declaración de impacto ambiental. E polas redes circulaba o nome desta muller, María José Chevarría Moreno, que resulta que, a que asina esta declaración de impacto ambiental. Esta persoa, María José Chevarría Moreno, resulta que a directora xeral de Calidade de ambiental. E claro, Eh, dices ti eh, eh, de donde xa esta muller pois parece ser que o seu posto deu no a dedo, Alfonso Rueda e sabes con quen está relacionado pois con Antonio Casal Lago que é o director territorial de ENCE na Galiza quer dicir pois xa ves, o, o círculo completo non? ENCE, un proxecto contaminante vinculado a explotación do calito pois eh, eh, está detrás da trama que lle dá en positivo a declaración do impacto ambiental? Pois é, un, é unha infraestructura industrial moi contaminante. É dicir, son, vai ser dez veces a ocupar dez veces o que ocupa o SEENCE e vai utilizar eh, moito máis eh, eucalipto para facer eh, a pasta. E non só eso, sino que vai eh, enchupar millóns e millóns de, de litros de agua Que, que son os que, bueno, casi máis que toda a provincia de, de Lugo Xunte. A nós tamén nos deberá indignar que a, que a xunta de Galiza pois, permita que unha, unha ría como a ría de Arousa pois, se degrade. Non? A nosa, ahora mesmo está tamén degradada, xa se ve que cada vez hai menos, menos oportunidades de vivir da ría aquí da ría de Ferrol e, e por riba a Xunta de Galicia pues pois vai a cargarse outra ría, non? Si, sí, mesmo, mesmo o parlamentario eh, Monza Hernández Alfonso Alfonso eh, fixo un, unha crítica, unha intervención bastante importante na comisión deste LUNS na, no, no Parlamento de Galicia na comisión de pesca e marisqueo donde eh, denunciaba de que a xunta padriña Altri eh, está disposta a xestionar 250 millóns de dinero público, en cambio, ten totalmente abandonadas as rías, e en concreto a nosa ría, a ría de Ferrol, que está totalmente abandonada, e eh, o sector marisqueiro en picado, caída en picado, non? E isto estaban denunciando mesmo mariscadoras e mariscadores, e o propio Mon fixo nesa, nesa comisión, non? Bueno, pois pues, o sábado intentade berrar por min e o gallai haxa moitísima xente desta de, de comarca de Ferrolterra que se, que se desplace hasta ali hasta a ría de Arousa e que berren ber, ben forte que o que precisa Galiza é que as rías esteñan vivas e seguiremos comentando Al Trinão por as companheiras e companheiros de BDS centrado sobre todo na solidaridade co heroico povo palestino co masacrado povo malestino e de rede galega de solidariedade, solidariedade con palestina contra o criminal e terrorista para Fala, companheira Maribel. A 39 anos do fraudulento referendo sobre a permanencia do Estado español na OTAN manipulado polo mesmo partido que lidera o agora autodeclarado goberno máis progresista de historia, as forzas populares de BDS Galicia e a Rede Galega pola Palestina seguimos berrando o reseitamento deste organismo criminal punto de lanza dos asaltos coloniais e imperialistas encabezados polos Estados Unidos e a Unión Europea. Coñecemos ben a participación da OTAN no soporte militar a operacións de agresión e exporio en diferentes territorios do sur global e Oriente Medio, en particular ao longo das últimas décadas. O Afganistán, a Libia, o Irak, a Siria, o Líbano e, evidentemente, a Palestina. Sen o apoio da OTAN, Israel non podería desenvolver as súas estrategias de limpieza étnica ou ocupación do territorio palestino histórico. Tamén somos conscientes de que, baixo a súa neurótica retórica securitaria, a OTAN agocha unha vontade de control do territorio interior, prevendo que a constante precarización da poboación e o custo cada vez maior da supervivencia en aras de poder seguir financiando os seus asedios provocan unha inestabilidade crecente ante o que cá ocuparanse non para asegurar os seus intereses sino que na región que ocupan lónse da nosa vista. Eso con unha parte pero tamén para reprimir calquer rebelión aquí no ventre Da besta Hai apenas un mes O recentemente nomeado presidente dos Estados Unidos Donald Trump Se ordenou unha intervención maior No conflito entre a Rusia e a Ucrania Enviando con soberbia Un cuestionario aos seus cómplices europeos Para que informen Dos recursos logísticos, económicos e humanos Que poden destinar A esta nova empresa conjunta criminal Exixen máis unha vez que a poboación sacrifique os seus corpos e dereitos A sanidade, a educación, o benestar Para que a máquina de guerra continue enfermando e matando este planeta E a todas e todos os que vivimos nel En tanto, blindan e militarizan as fronteiras de Ocidente Por se alguén osa tentar fugir da masacre organizada Como esquecer a un ministro de Asuntos Exteriores do PSOE José Manuel Álvarez o mesmo que chamaba a Israel Estado Amigo, xustificando décadas de colonización e roubos de terras de Palestina, aplaudindo no cumio de Madrid, que o goberno do PSOE converteu en sede, reafirmando o seu compromiso coa alianza. A inclusión da inmigración no catálogo de ameazas para a seguridade da OTAN. A despiadada aritmética neoliberal xa non disimula. O rei está a espido. Pola nosa parte, creemos que deber de todas e todos opoñernos a estes consorcios do terror e a todos os seus desenvolvementos técnicos, ao tempo que sinalamos e denunciamos por todos os medios posibles a nosenta camaradería desta esquerda burguesa, traidora e mentireira, nas argalladas do totalitarismo contemporáneo porque só recoñecemos como guerras lesítimas a dos povos oprimidos contra o imperialismo e o colonialismo, así como da nosa clase contra o capital e toda opresión. Non, non oso nome! Non oso nome! Non oso nome! Non oso nome! CES FORA Os gobernos prometen que tras este sofrimento que temos que pasar Voltarán os días de bondas condicións de traballo e de dereitos sociais A realidade ven darnos a razón Dous anos despois, o mundo está atravesado por 56 conflitos armados E tres guerras de alta intensidade A Ucraína Oriente Próximo, co xenocidio palestino incluído, e o Sahel e Centro África, xunto coa silenciada no Sáhara contra ocupación marroquí. En tres continentes, Europa, Asia e África, os exércitos dos estados da OTAN fan parte activa nestes conflictos, apoiando con financiamento, armas e medidas diplomáticas as súas ferramentas e militares. Xexan o regime de Zelensky, o regime sionista, o exército ruandés ou a monarquía laúica. Oxe son os peóns na leita pola hexemonía no mercado mundial. Este é o fundo da victoria de Donald Trump. Recuperar o papel de dominación absoluta no mundo oxe en cuestión. Entrecomiñado facer os Estados Unidos de novo grandes. Respeto a Unión Europea e a súa política é clara. Os europeos aumentan significativamente os gastos militares. Moi por enriba do 2% acordado no cumo de Madrid ou retiranse da OTAN. É obvio que un Estado europeo, debilitados como estampo a la súa dependencia cos Estados Unidos, vai resetar esta existencia do amigo americano, ponendo en perigo a súa alianza fulcral para o mantenemento de ese monía no mercado mundial que é a OTAN. Lo no que foi o Estado español, é intolerable que o actual executivo o calxerí democrático e progresista mantenha o apoio ao xeonismo e ao régime marroquí, en un exercicio de servilismo e sumisións e precedentes, siga arrastrando o povo traballador a unha espiral belicista e de recortes no público. A arrecadación fiscal debería servir ao benestar social, a garantir os dereitos sanitarios, educativos, as pensións, a reconstruir zonas afectadas por catástrofes e un longo etcétera E non para financiar os gastos militares. O povo traballador galego vai sufrir como pobo históricamente oprimido empobrecido, golpes moi duros, mas non só no económico social, tamén no militar. O goberno central anunciou a ampliación da base naval de Serrol para dar cabida aos buques de guerra da OTAN, convertendo nos feitos a reacerrolar nun objetivo militar. Além máis, empresas galegas de armamento son parte desta tendencia ao belicismo, como los Estaleiro Román o Urobesa, vendiendo aparellos militares a Marrocos. Los gobiernos aue progresistas e conservadores son parte de esta ofensiva belicista que se pudiera ser freada a través de la movilización social masiva, sobre base de la unidad de todas las fuerzas e personas democráticas antiimperialistas. É precisa unidade da clase trabajadora e os povos de toda Europa para combatir os retrocesos sociais e políticos que queren imponernos máis o pretexto de defensa dos valores occidentais, que o apoio que todos dan ao xenocido palestino demostran que son, son fórmulas hipócritas para manter o seu poder. As masivas e multitudinares manifestacións que desde o 7 de outubro venen produciéndose en todo o mundo contra o xenocidio e a loita do povo palestino evidencian que existe unha forza na sociedade que apunta no sentido oposto a que a capitalismo leva a humanidade á guerra e á barbarie. O encontro galego contra a OTAN chama a fortalecer a unidade para impulsar a movilización e a organización social, des aos centros de traballo aos centros de educación, barrios e vilas obreiras e populares. Non a guerra imperialista, gastos militares para gastos sociais, non a OTAN. Si te preocupa o estado da nosa ría, estamos certos de que sí, te convidamos a escoitar o último faladoido de Filipín. En podcast, redes sociais e máis nas repeticións na nosa grella por FM ou internet. Membros do colectivo, xunto con Guillermo Díaz Agras, chefe da Estación de Bioloxía Mariña da Graña, dependente da Universidade de Santiago de Compostela, conversaron e debatiron sobre as características físicas, seolóxicas fisico-químicas e biolóxicas dendo o século XVIII no seu estado eh, virxen hasta a atualidade explicando a súa evolución e as posibles ou incluso seguras causas de elas Os efectos das grandes obras de infraestructura con os seus eh, recheos correspondentes as empresas e as creados á beira da ría e a sobreexplotación dos seus recursos biolóxicos foron analizados e debatidos en detalle. A recente influenza do cambio climático máis os primeiros efectos do sanamento da ría foron tamén, lóxicamente, temas de debate. Non te o perdas se si unha das túas preocupacións é o estado da ría de Ferrol. Dende Radio Filispín informou Vicente Irizarri. E isto foi tudo por esta semana. Despedimos-nos com a canção Todo de Novo, de Cláudio H. que em Farinha é Carlos Freire, que estarão em direto no Centro Social Artária o próximo sábado às 22 horas. Um aperto muito forte e obrigado a todos por estar desse lado. Tanto olvido Ya no sé quién soy Ahora toca Volver y empezar de nuevo Todo de nuevo Todo otra vez Dando todo a mar Y a arder en el fuego Idéntico juego Pero al revés Viajo por el mundo Con mi historia La que guardo en la memoria La que pueda inventar al corazón por compañero un espíritu viajero un tren que no para traigo una canción en el sombrero mi alma llena de agujeros una pena pa contar quiero quiero aunque cuente lo que cuente estar cerca de mi gente y tener a quien amar e paisaje de mi caminar paso a pasito voy haciendo sendero me pierdo y espero volverme a encontrar mata a la soledad mata el desencuentro matan los regimientos cumpliendo con su deber mata el dolor y mata el resentimiento mata a vivir corriendo sin saber por qué Nadie muere de amor, eso es un invento Ya llegará el momento de ver el atardecer Amar es puro placer Vivir con ganas de más Dejar caer el disfraz Soltar la marra del miedo Ahora toca volver y empezar de nuevo Todo de nuevo Todo otra vez. Amar e arder en el fuego Téntico juego Pero al revés Viajo por el mundo con mi historia La que guardo en la memoria Y la que pueda inventar Tengo el corazón por compañero Un espíritu viajero Un tren que no para Traigo una canción en el sombrero Mi alma llena de agujeros Unha pena pa contar quiero quero Aunque cuente lo que cuente Estar cerca de mi